Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. Tiana es prepara per un cap de setmana tapeït d'actes i pendent de la meteorologia. Si el temps no ho espatlla, el Carnestoltes i la Festa del Tres Toms recorreran els carrers de la Vila. Tot seguit, repassem aquest i altres temes en forma de titulars. Diana organitza de manera conjunta amb la resta de poblacions del barcelonès nord el segon congrés de dones sota el lema Dones, Ciutadania i Valors. La trobada es realitza avui demà a Santa Coloma i Badalona, just abans de la commemoració del Dia Internacional de les Dones el 8 de març i pretén fer visible el repte de contribuir a la construcció d'una societat més justa, igualitària i equitativa. Diana ja està a punt per acollir els actes del Carnestoltes del 2011. Enguany, les activitats infantils el ball de Disfresses i el concurs es concentren en una sola jornada demà dissabte. Un any més, la implicació de l'agrupament Escolta Roger de Flor serà fonamental per organitzar un cercavila que recorrerà als carrers de la vila. La festa dels Tres Toms torna aquest diumenge a Tiana amb una quarantena de carruatges inscrits que recordaran els elements més tradicionals del transport. Entre els participants hi haurà presència de tianencs i fins i tot d'una diligència que estarà dedicada a l'agrupació dels Amics de la Sardana. I la Fundació Pere Tarrés ha organitzat aquest dijous un taller de ràdio destinat als més petits. La iniciativa, impulsada conjuntament amb aquesta emissora, ha tingut com objectiu presentar al món de la ràdio als alumnes de 7 i 8 anys. Tiana, primera hora. Notícies.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 El segon congrés arriba quatre anys després de l'èxit de la primera edició i vol reiterar i reforçar el compromís amb l'avenç de les polítiques d'igualtat de gènere al Barcelonès Nord. En aquest sentit, es posarà en relleu la tasca feta als municipis per la millora de la vida de les dones durant els darrers anys, i en especial des del primer congrés. La portaveu del segon congrés de les dones del Barcelonès Nord i regidora socialista, Tianaster Pujol, destaca quina és l'afectació de les retallades econòmiques en les polítiques d'igualtat. Més enllà... Ja del de que serien els organismes específics en matèria d'igualtat, com aquesta direcció general ja desapareguda, el que ens estem trobant hi ha homes i dones, és a dir, estem trobant tota la societat en general una, una sèrie de reformes laborals, una sèrie de pèrdues de capacitat adquisitiva, etc., que castiguen justament en els col·lectius com abans i més febles. Realment hem de estar molt amatents a totes aquestes polítiques de caire més neoliberal que realment sí, sí, que afectaran a les dones. La trobada, per tant, contribuirà a a la reflexió en cada municipi i en el conjunt del Barcelonès Nord com a motor per la transformació social i política des de la perspectiva de gènere. Entre els reptes que es marca el segon congrés hi ha la promoció de l'associacionisme i la seva incidència en les polítiques públiques. Per això, el segon congrés de dones del Barcelonès Nord serà un espai on, a banda de parlar de la feina feta durant els últims quatre anys, reflexionarà també sobre com incorporar sabers en clau de gènere. D'aquesta manera, s'animarà els i les participants a reforçar la participació participació de les dones del Barcelonès Nord. Les dues jornades avui al Teatre Sagarra de Santa Coloma i demà al Teatre de Zorrilla de Badalona giraran al voltant de dos grans temes estratègics, el de la visió local i la visió global, debatran l'exercici de ciutadania i transmissió de valors d'equitat, igualtat, justícia i democràcia. Ester Pujol explica quin és el paper de l'associacionisme femení en municipis petits com Tiana. I les dones són especialistes en crear xarxes i en crear justament doncs aquesta relació de suport entre unes i altres per tant, sí, realment, els municipis petits, i els grans també, però en els municipis petits, eh, eh, diguem que són un caldo de cultiu ideal, són una base ideal per poder muntar associacions formals de, de dones. Recordem que a la nostra vila una vintena de dones van participar a la xerrada prèvia al Congrés. L'aportació de Tiana en aquesta trobada està relacionada amb les malalties físiques i psicològiques que afecten a la dona i al seu entorn social.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 de càrrec de la companyia El Rubell de l'ou, que s'assuma a la ja tradicional rua al concurs de disfresses i al ball. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, Ferran Pascual espera que el nou format de Carnestoltes, en el qual els actes queden agrupats en una sola jornada, sigui beneficiós per al desenvolupament de la festa i pugui atraure el màxim nombre de participants possible. Ja fa dos o tres anys que vam rearrencar amb participació doncs, de, del cau, sobretot, i d'altres col·lectius una rua, i també el, el vall de la nit. Aleshores, s'ha concretat tot en una tarda i nit, a les 5 de la tarda del dia 5, el dimarts i saps, davant del casal de Joves, allà, davant del parc del doctor Mascaró, mirar-los pel carrer de la Pau, el carrer Mascarés de Monistó, el Passa la Vila... Bé, bueno, de fet, fins a arribar a la, a la sala del Denis. La rua està bàsicament almençada pel, pel cau, però és perquè participi tothom, nens, petits, grans... Tothom. Per la seva banda, a la portaveu de l'agrupament Escolta Roger de Flor Clara Maristany destaca la tasca realitzada pels voluntaris del cau per organitzar les activitats infantils. Ells s'encarregaran d'amenitzar la rua i han organitzat diverses sorpreses per als més petits que es podran veure a la plaça de la Vila. Ens n'avança alguns detalls Clara Maristany. També la idea era no mica implicar els nens del cau per per fer una crida també tots els altres nens del poble i fer, una, bueno, fer la festa tots junts. Hi haurà unes cosetes penjades a la passada d'Ajuntament, que hem estat creant. També la idea era una mica implicar els nens del cau per, per fer una crida també tots els altres nens del poble i fer, una, bueno, fer la festa tots junts, que no es quedés sempre una mica en, en el bucle aquest, per implicar una mica, doncs, portant uns caps de setmana doncs, preparant aquestes sorpreses, que també els fa molta il·lusió, ja n'han anat els companys i tal, però sempre han format sorpresa. I si us ho dic ara, potser doncs, els hi falta la sorpresa a ell. Un cop celebrada la rua i l'espectacle infantil, el ball de disfresses i el concurs seran protagonistes a la sala al Benis. Per participar en el certamen, cal haver-se inscrit en alguna de les categories. En guany hi haurà premis per la millor disfressa individual millor disfressa de parella, millor comparsa i la disfressa més original. Malgrat que tian a les activitats del que es mantenen, durant el 2010 va quedar constatat que la conjuntura econòmica afectava els pressupostos d'algunes de les grans comparses i va fer que els compradors modereixin la despesa en disfresses i complements apostant sovint pel lloguer i no la compra. Amb tot, però, les botigues especialitzades s'han omplert de persones que no volen escatimar ni en diversió ni en atreviment durant aquesta cita anual amb la disfressa.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 El recorregut previst de la 14a edició de la festa tornarà a trepitjar els carrers principals de la vila, però incorpora un element novedor, les dues voltes al parc del camp de futbol vell. Una manera d'aconseguir més visibilitat en un dels punts de l'itinerari on s'hi reuneix més públic. La cavalcada sortirà aquest any a les 12 del migdia de la catequística, però des de les 9 del matí els participants i col·laboradors es trobaran al Mas Blanc per realitzar un esmorzar d'escalfament. Una de les membres de la comissió organitzadora, Roser González, explica que la presència de tianencs i tianenques participants no és massa nombrosa. Per aquest motiu s'aposta per realitzar petits homenatges a algunes entitats, com el coro l'any passat o els amics de la sardana en aquesta edició. Procurem cada any fer un, una mica, l'any passat vam vindre els del, el del coro i tal, no? I aquest any doncs, vam dir, doncs va, per no, o sardanes. I llavors fem un coro que és la gent que, que hi ha de... De, dels organistes de Tatiana. A veure, hi ha gent, però ens agradaria que n hi hagués molt més, que la gent sortís i que ho veiés, perquè les criatures molt agafen i, puguis o no puguis, els cavalls els agraden. Però, bueno, la veritat, és estem, estem bastant contents. Després de recórrer la vila, els participants es concentraran davant la catequística de nou per beneir les cavalleries i tot seguit se'ls lliuraran els recordatoris, la 14a edició d'un acte festiu que recupera, per tant, els elements més tradicionals del transport. Per tal de fer-ho possible, la festa dels Tres Toms compta amb la tasca de la comissió organitzadora que torna som esforços per conservar en la memòria col·lectiva les tradicions locals, mal Maldecaps i treball compensats, segons els responsables d'aquesta festivitat, amb el nombrós públic que cada any s'aplega per viure l'acte. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, Ferran Pascual destaca la implicació del teixit associatiu i la comissió organitzadora per tirar endavant un esdeveniment d'aquestes característiques. Les persones que ho organitzen, de fet, de fet, de fet l i col·labora, i... però l'organització és també de... de persones a títol individual o un col·lectiu que any rere any ho ocultant endavant que sempre té molt d'acceptació, sobretot perquè és una forma de, de transport i de vida que, que tots, eh, no només els més joves, persones ja molt molta tenen oblidat com funcionava. Fa bon temps i tot plegat tot llueix, es beneixen els animals, però sobretot és aquesta possibilitat de, de veure pues, això, els cavalls i, i els carros i tot el, tota la forma de vida de fa anys del transport la comissió organitzadora dels 3 Toms recorda que els nens i nenes participants han de tenir entre 8 i 10 anys per evitar qualsevol incident amb uns carruatges que no tenen tancaments prou adequats per als més petits. Ràdio Tiana, Notícies, Esports. L'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada pel compromís que tindrà el vòli Tiana, que visitarà la pista del Premià de Dalt, en la que serà una de les últimes oportunitats per lestianenques d'enganxar-se a la zona de playoff. El centre cultural i esportiu Tiana també tindrà un maig complicat davant l'Àguila per assegurar la permanència. Comencem amb el vòli Tiana, que aquest cap de setmana tindrà un dels partits més importants que haurà de disputar d'aquí a final de temporada a la pista del, preme... del Premià de Dalt, tercer classificat, les tianenques acumulen dues derrotes consecutives que l'han fet baixar fins a la sisena posició. Una nova derrota podria deixar les tianenques gairebé fora de tota opció a pujar a la primera divisió catalana. En aquest sentit, el coordinador del club, Enric Cardús, confia en que l'equip pugui treure endavant el partit. Aquest sí que és un partit que, que s'ha de guanyar i podem, i podem guanyar, o sigui, jugant en camp del premià, però podem guanyar, perquè som un equip doncs, eh, doncs que estem amb igualtat de, de condicions i aquí sí que serà un partit disputat i que, i que està dintre de les nostres possibilitats. En futbol, el Centre Cultural i Esportiu Tiana tindrà un compromís a priori assequible davant l'Àguila, aquí que ocupa una plaça de descens, però que serà clau pels tianencs després d'haver caigut la setmana passada davant la Juventus de Mataró, que de la categoria. Aquesta derrota deixa els tianencs sense marge per una nova ensopegada i encara menys contra un rival directe per la permanència. Pel que fa al futbol sala, aquest cap de setmana no hi ha jornada de Lliga i, per tant, la Conreria podrà preparar amb més temps el partit davant el castellà de la propera setmana. Els Blaugranes van empatar l'última jornada amb el setmanat penúltim de la taula. Aquest empat ha comportat que la directiva de l'equip s'hagi plantejat la destitució de Quique Vila com a tècnic a qui ha donat un parell de partits de marge per redreçar el rum de l'equip. El coordinador del club, Antoni Bravo, ens explica la postura de la directiva. El Quique està, bueno, té una manera de veure el futbol, que ara a la directiva creiem que no és la manera Tenien dir la plantilla que té els reforços que l'hem portat, eh, no podem pensar res. Bueno, treballem per estar a mitja taula i ja han tancat, en principi ja tenim dos reforços tancats per la propera temporada i, i ara el club està treballant una mica en, en les baixes, que segurament seran com a mínim 4 o 5 jugadors. Acabem amb el basquet Tiana. Els homes que entrena Sergio Escorihuela continuen empatats al capdavant de la Lliga amb l'Argentona. Aquesta jornada descansarà, ja que el seu rival, el de Adal, va demanar l'aplaçament del maig pel dia 16. Per tant, tindrà més temps per pensar en el següent enfrontament que tindrà lloc la setmana que ve contra el Fontegeu de Girona. De 6 a 10 del matí, Tiana, primera hora.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 Per saber-ne tots els detalls, en parlem amb la portaveu del segon congrés de les dones del Barcelonès Nord i regidora socialista Tiana Ester Pujol. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs porteu forces mesos treballant amb aquest projecte. Van haver-hi els tallers eh, precongressuals que també es van fer Tiana i a la resta de municipis. Tot seguit en parlem, però ja és imminent, ja comença aquest segon congrés amb forces i amb ganes, adueixo. Bé, sí, sí, tant, sí, sí. La veritat és que amb moltes forces, perquè creiem que, que més que mai s'ha de continuar avançant en, en polítiques de gènere i en polítiques d'igualtat, especialment amb l'amenaça de, de retallades pressupostàries, de retallades de serveis, de retallades de l'estat de benestar, que afecten justament els col·lectius més febles i entre ells eh, les persones que pateixen més discriminacions, entre ells les dones, amb la qual cosa amb moltíssima força i amb moltíssimes ganes, perquè, com tu has dit, són mesos treballant, som bastants mesos coordinant els cinc municipis i demà efectivament esclata tot plegat i esperem que esclati amb efectes molt positius. Com comentàvem, contribuir a la construcció d'una societat més justa, igualitària i equitativa. En els darrers quatre anys, des que es va fer el primer congrés, s'ha treballat en aquest sentit eh, en els municipis eh, del barcelonès nord, però fins a quin punt s'ha construït una societat doncs això més justa? Bé, a veure, el tema de, de si realment hi ha hagut impactes respecte a que la societat sigui més justa, caldria fer una avaluació en els cinc municipis, realment. I no solament analitzar les polítiques de gènere, sinó també analitzar eh, doncs els impactes econòmics, els impactes socials, la percepció que els joves nois tenen respecte a les noies joves del seu institut, de la seva escola, etc. És a dir, seria realment necessari fer cinc avaluacions en cadascuna dels municipis. Jo això ho, trobo, ho trobaria que molt interessant professionalment ho trobo del torn necessari. Eh, sí que és veritat que s'ha estat treballat moltíssim al llarg d'aquests quatre anys, en alguns municipis més que altres, però realment, per exemple, posem pel cas de l'Ajuntament de Badalona, l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, han estat municipis que eh, molt pioners respecte a la posada en marxa de determinades actuacions, Cal recordar, per exemple, que, que Sant Adrià del Besòs, en aquest cas, en aquest congrés, planteja el tema del rol dels homes, justament. És un tema que és sumament innovador i que ha posat sobre la taula i que ha treballat amb dones i homes. Mungat ha fet un pas també, també important i, en el cas de Tiana, hauria pogut ser més important, però, si més no, s'ha començat a posar una llavor. Ah, en quin sentit aquesta llavor ha arribat a Tiana? Bé a veure uh, l'anterior la, vegada en l'any dos mil set quan va haver com va haver-hi el primer congrés. Eh, Piana no va participar a nivell de dones, a nivell d'implicació de dones d'aquí del municipi, mentre que aquesta vegada, doncs, sí que s'aconsegueix crear, crear un petit grup. Això ja és important perquè se'nyal que les dones comencen a veure comencen a tenir aquesta consciència de què és necessari treballar per elles per aconseguir aquesta igualtat que volem i, i sobretot eh, realment aquí ja em trec el barret de portaveu i me'l poso com a regidora de Tiana, realment nosaltres hem estat un grup municipal que hem plantejat pràcticament la major part de les mocions eh, per treballar en l'Ajuntament, algunes de les quals, doncs, tristament, no han estat aprovades. Però, si més no, eh, fins ara no eren, eren, eren propostes que eren molt genèriques i, en canvi, des del meu grup municipal hem treballat doncs, de, doncs propostes de... Per, per, ser, per ser gestionades des del Consell Municipal Escolar, etc. És a dir, de mica en mica es, es va fer un camí. En els propers anys, com comentava el començament, hi haurà retallades, eh, s'estan anunciant i que, segons comentava, també poden afectar aquestes polítiques d'igualtat. Realment eh, serà tan greu per aquest tipus de, de polítiques, les retallades? Bé, a veure, és que no és que siguin retallades, a veure, d'entrada, en, en, en el cas del govern de la Generalitat de Catalunya ha desaparegut ja la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el treball, que treballava molt amb estreta col·laboració amb les empreses i amb moltíssimes entitats que es dedicaven eh, no solament a dones, sinó també a persones amb discapacitat. Aquesta direcció general eh, ha desaparegut, amb la qual cosa ja tenim un impacte directe de eh, qui, eh, qui serà l'interlocutor de les empreses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 Aleshores, ara, per exemple, un exemple, ens trobem de que l'atur masculí a tot Espanya ha augmentat moltíssim i està al mateix nivell que l'atur de les dones. Això vol dir que, que les dones estan en una situació pitjor? Bé, les dones sempre han estat en una situació pitjor, és a dir, sempre han ocupat els llocs més baixos de l'escala de qualificació salarial, eh, de l'escala de qualificació professional, etc. Amb la qual cosa és obvi que si el mercat fa una selecció de, de persones, es quedarà abans... Amb dones però es quedaran les dones perquè cobren menys. Déu-n'hi-do. Llavors, eh, realment hem de posar molt, estar molt amatents, moltíssim amatents, eh, totes aquestes polítiques eh, de caire més neoliberal que realment sí, sí, que afectaran a les dones. Vull dir, eh, efectivament, sens dubte. Feminització de la pobresa, quan parlem de pobresa, la pobresa és eminentment femenina. Clar, perquè el 2007, quan es va fer el primer congrés, eh, ni es parlava de la crisi. De fet, parlant amb alguns alcaldes, del Barcelona, nord, ens comentaven que el 2008 amb molts plens municipals ni sorgia la paraula crisi, ho havien estat mirant a les actes i no apareixia. Sí. Després d'aquests quatre anys eh, en el Congrés de la Dona, com comentaves també tindrà pes específic a la crisi econòmica i sobretot com afecta aquesta crisi en aquesta comarca a les dones. Sí, suposo que, a veure, jo sí que sé els temaris dels diferents tallers com s'han treballat, amb la qual cosa imagino eh, com s'han treballat i sé que no farà específicament menció en la crisi, perquè són tallers molt pràctics de treball de les dones, de participació de les dones. Però sens dubte que, que entenc que jo no els he vist, òbviament els diversos discursos dels cinc alcaldes i l'alcaldessa de Santa Coloma segurament faran menció en la crisi. Jo diria que pràcticament eh, serà una nota comuna, però insisteixo. Jo no he vist els discursos dels alcaldes i l'alcaldessa, amb la qual cosa no puc afirmar-ho. Però ben segur que hi haurà una menció, sens dubte, perquè actualment estem vivint amb això al costat, òbviament. Mm -hmm. Mm -hmm. També entre els reptes que es marca el segon congrés hi ha la promoció de l'associacionisme i la seva incidència en les polítiques públiques. Això té una estreta relació amb el paper dels petits municipis, en el cas de, de Tiana sobretot, doncs de com fomentar aquestes polítiques a través d'això, de, de les associacions i de les entitats. Sí, a veure és veritat que moltíssimes vegades el que neixen en els pobles petits és evidentment grups informals que no volen assumir o que no, no volen o no saben assumir una forma jurídica com a entitat, com a associació, etc, malgrat després si l'assumeixen, doncs els hi obre un vental de subvencions, ajut, suport, etc. Però és veritat que és veritat que justament les dones són, un, són persones eh, que fan xarxa se'n xarxen perquè es troben en una situació de solatud, es troben en una situació de... De, de, de problemàtiques comunes. Es troben en una situació del síndrome d'estrès, per exemple, de l'àvia, que se li diu, no? que és el fet d'assumir de nou les responsabilitats de cura de la família, de nets i de netes, eh, quan tu, en realitat, és criat a la teva família. No? I les dones són especialistes en crear xarxes i en crear justament doncs, aquesta relació de suport entre unes i altres. Per tant, sí, realment, els municipis petits i els grans també, però els municipis petits eh, eh, diguem que són un caldo de cultura Sí, ideal, son una base ideal per poder muntar associacions formals de, de dones, que poden ser sectorials, per exemple, dones artistes, per dir alguna cosa, o poden ser de barris. Eh, per exemple, a la Virreina doncs hi ha un grup de dones magnífiques que reuneixen a l'associació del local de, de veïns de la Virreina i que porten a terme activitats comunes. En aquest sentit, la necessitat de la manca d'estar de de, ubicats lluny del poble doncs, ha, ha fet aquesta unió. No? Però des d'allà es fa ioga, es fa ball, es fan una sèrie d'activitats. I ara justament em demanaven eh, les la demana passada banda demanaven d'explotar de, de, més una vessant doncs, més intel·lectual, una vessant més ideològica, una vessant eh, més d'historiografia de, de dones, i bé, doncs jo trobo doncs, una oportunitat meravellosa i magnífica de poder desenvolupar un tema així. Però sobretot jo diria que el punt fonamental està en que les dones s'enxarxen, les dones ens enxarxem, sens de fet, dubte. De fet, existeix el col·lectiu Dones en Xarxa. Efectivament, efectivament, tenim el col·lectiu de dones en xarxa que estarà present en el, en el Congrés en tant en quant doncs, aporten tota la, la seva experiència tecnològica no? de, perquè faran, retransmitren hi haurà un petit vídeo eh, tant de les dones que intervenen com de les polítiques eh, que intervenim després també hi haurà eh, un suport, de, una retransmissió del Congrés via, Facebook, bueno, via les xarxes socials, via Facebook via Twitter, etc. i i, i evidentment hem fet tota la promoció i el suport via xarxes socials a, a través de dones en xarxa. Doncs tots aquests dies hem estat veient doncs, com el Facebook ens anava recordant que tal dia era el Congrés, que presentéssim eh, propostes, preguntes, etc en el Twitter igual, etc. Però sí, sí, dones en, en xarxa... Aquesta és una plataforma virtual, a més, és a dir, perquè formem part unes quantes dones, moltíssimes dones, amb afinitat de ser dona del feminisme, eh, a mi una ideologia política progressista de terminada, oberta, òbviament, a qualsevol dona que sigui progressista, però és virtual. Ens trobem cada dos o tres mesos per fer uns dinars, per fer unes xerrades, etcètera, però no ens veiem físicament, pràcticament. Està clar, està clar. També recordem que aquest aspecte el va tractar el taller precongressual a Montgat. Es van encarregar d'explicar sí. quin és el grau de participació de les dones en les noves tecnologies. Per tant, ells aportaran aquest granet de, de sorra. Recordem que la nostra vila, també recordem això, la nostra vila, una vila... Vintena de dones van participar en una xerrada prèvia al Congrés relacionada amb les malalties físiques i psicològiques que afecten a la dona i al seu entorn social. I em sembla que Tiana tindrà una portaveu, oi, també? Sí, efectivament. Una de les escollida per serveis socials, que és qui més coneixen a les dones que van participar en aquell taller, i Tiana, efectivament, bueno, com a la resta dels tallers, tindrà una, una portaveu que va participar en el dia del taller, i tindrem, de fet tindrem dues tindrem dues portaveus. Una és la que estarà a tots els tallers, en eh, tenen dos portaveus, i una és la que estarà a la, la taula eh, per explicar l'experiència eh, del taller que vam tenir aquí el mes passat, crec recordar, mentre que l'altre segurament parlarà eh, en el vídeo en el vídeo que dones en xarxa gravarà mm -hmm. uh -huh. punt de debat no? en definitiva el que estem parlant en aquest segon congrés de dones Sí, sí, sí, sens dubte, a veure, sens dubte. Jo crec que de tot el que és més interessant, a part de les experiències en els diversos municipis, és el fet de que, de que anem transpassant territoris, és a dir, de que no és que a Tiana si hi hagi aquesta experiència puntual amb aquest taller o amb un gat, ja és el de tecnologia, o el de, o el de Sant Adrià, del Besòs, per posar un altre exemple, sigui el de noves masculinitats, sinó que es posen sobre la taula temes que, que considerem que són prioritaris pel territori, que són d'interès per tota la societat, no exclusivament. Per les dones i que sobretot transcendim, perquè les dones de Tiana podien participar en qualsevol dels altres tallers de, de la resta dels municipis, les dones de Montgat podien participar en el nostre de Tiana o en el de Sant Adrià del Besòs, etc. Amb la qual cosa crec que eh, abans parlàvem de que les dones ens enxarxàvem aquí, el que hem fet ha sigut enxar-nos enxar als diversos municipis. I jo penso que traspassar aquesta territorialitat, aquest localisme en um, èpoques justament de crisi en què és necessari agafar experiències d'uns dels altres i em portar a lo millor, eh, és fonamental. Uh -huh. De fet, recordem-ho que no ho hem dit, de fet que les dues jornades són el Teatre Sagarra, la d'avui a Santa Coloma de Gramenet i demà el Teatre Zorrilla de Badalona, eh, diguem que els dos grans escenaris de les dues ciutats del, del barcelonès nord. No? Sí. Com hem comentat, es debatrà l'exercici de ciutadania i transmissió de valors d'equitat, igualtat, justícia i democràcia des de la vessant local però també des de la vessant global. I hi haurà dones però també hi haurà homes, no, Esther? sí. <laughs> Jo espero, jo espero que sí, a més de que en el cas, per exemple, de Sant Adrià del Besò, justament han estat portant al taller l'Associació de Homes per la Igualtat, amb la qual cosa eh, hi, haurà, hi haurà, i aquí hi ha, hi ha homes que pertanyen a l'Associació ha una d'homes per la igualtat, amb la qual cosa no solament assistiran al taller, sinó que algun d'ells faran també fins i tot intervencions. Jo insisteixo, eh, quan parlem de polítiques d'igualtat, no són polítiques de dones, vull dir, això és fet demagogi el tema, són polítiques socials que interessen efectivament a tothom. Jo uh -huh. us posaré un exemple molt clar. A veure, normalment es diu, o sigui, a veure, per exemple, en una empresa, per què seleccionar exclusivament homes? Vull dir, per què el 50% de la població que són dones que avui dia estan totalment preparades, formades, qualificades i, a més, és que treballen tantes hores i més que igualment un home? Deixant-se fora, excloure, per exemple, d'una empresa, el talent femení, avui dia és un luxe que les empreses no s'ho poden permetre i això cada dia som més conscients. Uh -huh. Per tant, són que es tocaran, que no és un, exclusiu, un tema d'exclusiu interès de dones, sinó que és d'homes, dones i de tota la societat, perquè continuem avançant, a més, en valors de progrés, que jo crec que els municipis és el que pretenem, sens dubte. Uh -huh. Doncs queda molt clar quins són els objectius, de què es parlarà en aquest segon congrés de dones. Sota el lema, recordem-ho, dones, ciutadania i valors. N hem volgut parlar amb la seva portaveu i regidora socialista a l'Ajuntament de Tiana. Esther Pujol, gràcies per acompanyar-nos. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adeu. Bon dia. Adeu, bon dia. L'entrevista. I fins aquí el Tiana primera hora us han acompanyat al control tècnic Raúl Heredia i Marc Auger i a la redacció Manu Moga, i que us parla Marcos Trell, Radio Tiana, serveis informatius.